زادو تالیبین حدیث نمبر یو سل اتاتیا ایک سو اٹاسی نمبر حدیث ایک سو اٹاسی اتاویس نمبر سفران لیس الغنان کسرت العرضی ولیکن الغنان هنا نفس ندا مالداری جاتواری رساز و سامان دا مالداری رچستا دیر گاری استا دیر بنگی استا دیر سامان نری ولیکن الغنان هنا نفس لیکن گنا حقیقت گنا دڑڑا چې uh. بازار تیری کې هر کس نشیب وته دا ټول زموږ په فېده مو سواله د پاره دی ولکن الغنا غنا مندې کمال داري منداري د نخصلا لیسل کذاب الذی یصلح بین الناس و یقول خیر و نزید در او جن آکت شاگز کاکی فمین دخلقوکے و یقول و وائده ده خیر خبر وائدی او نسبت د خیر خبر اتا لیسا شیر اکرم آلاللہ نزید ریزت من یو شیر فعلوانی لیسا شیر اکرم آلاللہ دعا دعا مزید نزید ریزت پالا دعا دعا د او د الله عزت مسلمان اب و د او د او غالا الله ما کامیاب مسلمانانو دا د حکومت موجوده لا امزاد او ته څه څه فیصله وکي چې کارولو کی له سمینا من ضرب الحدود وشقل دیوبا ودا بداول جاهلیه دغه زمانہ سوچاغه او ته کومل را مخت و کول پا شریعت که منه دی حداوانگی وشک کل جیوگا او دا جامو د گروان سیری کول ایچه که لغمو شی که نا لغمو شی نو دازنه بدا ناکیر وای زما بی بی وای های های زانه بسن نیزه زانه آل تا او بسن احمدو لگو از اگه لیسا منا منظر بل خدودا وشق قلق جو دی اسپتال بیو مگن نمو خو بچنسی بیوارت اللہ نخواب مخواب ملے کرتا بل بیجور کرتی زنانا وزان بیرئی خیزان سرن ویختو بازی یوزی برزی خلی ده دا پتا علی لگی جسریتا حالت بسری مانتی در غبال جنو کردی او علی فرمان شنو ما عوضیرم اکرمی بو را تا خزمی نتی ایسا جانو اینو مندی صوفیسی ایسا باشاک مندی لیس آسالو موزی جلدی سرو خودو لگی گی ورکره او جرد یابا لسلو اداز سرنی بیابا پوضای گی خود اچه گی اداز اچه گی لطا کتر لیس مننا منظر بالخدودا وشق الجیوبا ودعبدا والجاہلیا پیغمبر په کوینو دې زمانہ آ شو چلا وای موونه وشکل جوبا او شریکې کریوانو ناز وجد غمنا کریوان مسیری کثانی بوشل و دعاء بداول جاهلیه او چغیواسی پشان د چغید جاهلیه تا ما زمانہ چې کنه بچیا هی په دې کار نېږي څهله او شي وای زم ما پلا ره ودا بدا ول جاهلیه ها چې بچي مرشي نبي چې جاهول وي بچي مې دا څو خوره پیلا سنما دي خوره پکاډیو واکه نه بلغه خوره کې چې بچي مرشي نبي او ته مو ناز بچي بچي دا چې سرې ورو پڑے ها کوتک دے صلی الله اخلاص چې مکرې او ته خریت بدوي هو شوي بچي بچي نه باندې پتا چې واله د جاهلیت کول دارنګي غمونو کې او مخونو او کول دا ناروالی لې سل خبرو کلمعائلوته مرګمرازي ژوندمرازي موې مرګ او ژوند سوي ورو ورو خور دي تاسې دا کنه کله به وروړي کله به خوري کله به دعا لخواینده ته دعا لوړونی کله باندې کله به غمنه دی خوشاله وي پکې می کله با خوشالي ډيري غم باندې ډيره موده غمنين الله وخا ده او کله با ها نه غمنو خوشالي چې بچي لري نو ما دې غمنو خوشالي اينو خوشالي بم اني ويني دا غي ا غمون هم مونږ ويني نو خوږی په تا به داش نو په پلازه یا سن نو څنګه مشران وي خو چې کله هرور او چه بچی غمون بامی تکریخون بامی خوشحالی بمی, بمی،, خوش بمی، ارکس محالا پر این دنیا کے بستا با نرازی بچو با نرازی دانه که بس یا غرط کارو کتیوه چه باس دا خو بس داستشن و داستشن بچی بس سمیه رو رو پا مزان نا پویه سمور گواری چه ما او دا موسیقی قلیبان ناشی دلیبانان نا پویه رو رو, پوی رو, رو, رو بیا غزی من نم داستی نا پویه انسان د خکارون کېږ او سوچ کوې چېه ځ خالې هغه سوچو کې دغلت سیز نه غو کې واپې چې بعض دا کار به نه کومنا دا غړ د هسون کې لګیاي ک نه چې داسې د داس به کې دا س به کې سوچو کې طالب چې به دا غګنا دهې کلي بل بیا به اینا بازدان خوب از داست شو داست شینا پچا با دا جهانم فتوه او پچا با دا جهانم فتوه او پچا با دا جهانم بس داد الله خواه خواه خواه حدیث کردی یا سوڑه با دولو مرد با دا دا جنتونو عمل کئی نکمالی با کئی کئی کئی او مرد دا وقت دا ټول نږدې شي گویا کې یو کس فاصله د روانه ده جنات په فاصله یو کس فاصله کې به روان دي اچانک دا کار به شروع کی شاغا د جنات د مناسب مناسبه دی الله به کوم قابوري یو کس پاته جنات ته دو ابا جهانند کاش تولم الله بغلب په قانون کې کې کې جناګان شرابونه لیواته تونه شپه دندو په کې څه مره اخیر که با درست کار شروع که در جهنم در یو قصف فاصله کرده نو در جهنم در اوان یو قصف پا دیر پا اخیر وقت که با درست کار شروع که سی اقتیده، سی عملد، دیندار و خلق و تعاون، مرست، خاخلاء، خر ویاد، قرآن سرمینه آگا یو قصف فاصله گیبا، آگا جنات داله بوشت بوشت حالو که تا خود ناکارا نا، آخیر اغه کدا وړینو خو اګه دې خراب شو وله خوشه نو دا باندې جبडानه دا جبडानه بس دا الله خو خراب څه کله کله انسان نه خطا شي باز غلط کار ته موشي خوشه عوام موجینه نو د کوفه نسبات بوته نه کې ها ولې سره خبرو کلمعینت نه خبر شته زده کاوه نو چې هغه بن کوته ها یو کو نپلار لدک دا کونه نا اپلارو ارتوید اپلارو اوئید اخوذ بنده, پاگیره بانده د مو باسه کونه دا نقصانی شه ریخو نون نقصانو باشورو کی لاشه تا باہرکی زنائی بشی، ڈاکو بشی، قطع و طریق بشی، نور، چرسی و بنگی و پودری باتی جور شی نو بیاخر دولوکی خطا ناک بیماری آرابی آرابی آرابی آرابی آرابی آرابی آرابی آرابی آرابی دا یو پاک چې په سمهغه سم کاوه هر د خړې د وو وو ستا باندې بیان دی نو رو په تا باندې منو بیا دې ستا د نبی ته رسل خبرو د ټیال مفتي لا له ځپاله هدا شپلاغه دا سينه له لسنه خبرو کان مو عينته نه به خبر په شانته د دې په کولو سترګو کا په سترګو یو شی اولیدا اغه جزوی او تا تا چا یو خبر را اور وساو اغه جزاری علاکه خبر خو لین نه دا غاره ونجي دا نس کا سبب نه نه یار او کنه چاوی دا حدا لک چاوی زه خرو په بازار کې لګیا ته چې دار شه علاکه صوبه کې عمرینه مال خو د خیر وکړه د پورت او د لیرا اته کې اعلی او خلکو مشهور کړي دا له سده شروع نو خبر چې چا خبر نه ورته نو الا ورکا وا الا میسج خو روا الا په فیسبوک باندې دا نه لیکل چې هغه شی تاسو سی یا غلطه صحیح معلوم شي زه به غوښتل تاسو دې شي نو تا کا په خبر نه یو یو ګډوري را